«Ну, зараз ми розслабимося, а то чого ж так сидіти?» – усміхнувся він, ставлячи все те на край столу. А у цей час перші дитячі постаті шаснули з клубу в корпус, а за ними полізла крізь двері мурашиною купою і решта. Ростик озирнувся на Бичковського. «Хараз. Тільки, знаєш, давай через пару хвилин. Я піду гарпну на них і швидко повернуся». А то там Наташка сама, за цими словами, він різко підвівся, ледь не перекинувши табуретку, і побіг повзку буску довкола фонтана, до спального корпусу, у вікнах якого вже загоралися лампочки, і ми тушилися постаті дітей, б'ючись подушками. У корпусі він справді пробув недовго, а лише пробіг коридором поміж кімнат свого загону. Його піонери, навдивовижу слухняну, аж підозріло швидко пооблягались. Поклавшись у всьому подальшому на Наташку, Ростик повернувся назад, під медпункт, зауваживши, що вже геть стемніло. На столику стояло винесене бичковським Бичковськім причандалля, а сам він сидів на дерев'яному ганку медпункту і палив. Ростик видихнув. Ну, все. Сягнув на стіл по орбіту і собі закурив. Бачковський, крекнувши, підвівся з ганку без допомоги рук і схилився над столом, переставляючи мензурки. «Ми з тобою зараз вип'ємо спирту під валідол. Ми так в інституті кіряли», – пояснив він Ростикові, хлюпнувши з мензурки у склянку на саме денце. «Ось, дивись, береш за щоку таблетку валідолу, випиваєш спирт і тут же засмоктуєш». Він ручко перекинув склянку в горло, повільно опустив обличчя, зімружив очі. — Ох! — і дух не забиває, — закінчив переводячи подих. Нано, спробуй. Ростик узяв склянку, де, може, на чверті була налита кришталево-прозора рідина, губами прийняв із пальців Бичковського білий м'ятний кружальце, покрутив його в роті, обслинив притиснув язиком до щуки і різко перекинув склянку, намагаючись влучити одразу в горло. диво це йому вдалося. Він крекнув і запрацював щуками, обсмоктуючи обладку. У грудях заворушився теплий павучок. Вони розсілися зручніш і знов закурили. Хоч уже стемніло, небо було густо синя, не чорне, Зірок висипало, аж мерехтіли. Сосни, поглинаючи вуглекислоту, виробляли кисень над їхніми головами. Ростик знову загасив недопалену сигарету. «Слухай, я хотів спитати», – почав він. «Такі о... Ну, як він оцей? Звідки вони беруться?» «По-різному буває», – неголосно відповів Бочковський. «Буває від народження». Буває, набуте. Яка-небудь травма хребта чи потилиці, і чоловік стає ось таким. Ну, не обов'язково таким, різне буває. Я не спеціаліст, а цей, Цей, здається, небезпечний. Від нього можна чого хочеш чекати. Та ти не бійся. Він побачив, як Ростик раптом насупився з похмурнів. Дамо собі раду з ним. А може він ще й не прийде? Може, подався десь? Ну, ти ж недавно сам сказав «Інтуїція». Жалібно пробулькотів булькотів Ростик, і тут же, зневажаючи себе самого за слабкодухість, фальшиво-оптимістичним голосом додав «Та ніфіга я не боюся!» Але й це прозвучало не надто впевнено. У усіх вікнах спального корпусу водночас погасло світло. Пильником вимкнули подумав Ростик, озирнувшись. Тепер і справді робилося моторошно. Безликий темний ліс обступав табір звідусюди. З-за лісу раптом долинув від залізниці жалібний уривчастий зойк локомотива. Світла в медпункті Бичковський теж не хотів умикати, тож вони сиділи спершись на столика і якийсь час мовчали. Враз Бичковський ніби прокинувся, стрипенувся, Знову вхопив мензурку зі спиртом і хлюпнув у склянку. «Ще по одній!» Чи то запитав, чи то ствердив він і хвацько випив. Поки колтав,